مو ونه د جوړ په دغه کښمارې هم موږ په ټول کې هم راول کنا د مورځیا ولیدا کاټه اې د مورځیا کولی ډیر شفقت دی وینه کمالی ترحم دی وینه دا خبر کړی دا مورځي ډیر ترحم او شفقت لري په ورل باندې د پلازه نه د پلازه غستا په مر باندې خوشاليږي خدای مورځي چې دې کانسو اغه ډیر خپو کې در باندې زکه دا وای چې یبنه او د مور بچیا د مور بچیا ان قوم استظفونی موسی سم داویل کنا کتاب جہاد کرے دی خلق سرا کنا جو شرک کونا تا تولت سو نو ویلی سمکڑے بدوی ہا گو تو جے موسی اے د تا بو ویلی چې قوم د تاس فرق تا بین بنی تا بو ویلی چې بنی اسرائیل کو بس کې ډال تا پن ترا غنی جوړ کړی دا زما درته لو په ریवाडी انتظار کړی زه په دغه ځکه یوستانه ییدم او بر طرف ته کمزور یو ما او زو وجل یو ما ما خپل واشکړی د ال په دته د توری jihad مینې کړي ولی استاد راتلو انتظار کوم استاد راتلو ته انتظار د خپلې می وشکړی کړی دې خو بس نه دې حال او م را فلي بخ نو کا ما تضماو تو فنا چېرحمدی الله پخلمهرببان کې منږداخل کاجنات کې انته رحم را انته رام کوونې درم کوون کونا انلله زینا یکنا کسان جوونی وی اوقصنا خی جوړه سال ز د جو بررسې ی او د غ دخ د تر زلت کو جون د دنیا ک دکی جذاه اور کوممظالمانو ته مختلفرینو ته سو چې درو جوړی د قشان سزا بدهغي او بنی سو باې بغ اشان د ذااب ممسلاتتی مالک رحمت راڑی فرمائی مالک ابن نصر دو مبتدیو دو بیراتیان داقا سیال لیا زلو البدای علاقا فیهم دو بیداد زلت با پسرد اصر کی اخکاری پسردون کی با اخکاری پوئی نشو زلو البدای علاقا موفتری ار صور چه مبتدیو واقع دوی وکا وی داقی دا با داقا شانتا زلت داقی پسرد پوری بوی مکذالک کذای با او عادت مستمیرته اشاره شوکران وکذالک هم د قشانتدا جزاو القوم از مختارین نور را افتراکی په خدای باندې فجیل باندې په پیغمبر باندې چې څوک تومات تړینو دغه باندې د قشانتدا جزایي سزا وای لکه بنی اسرائیل افتراو او کنوا خصي ته عبادت د خصي د خصي ته خدای ا ملو سیات عمل کے بعد سمتاوبیہ تو وہ باشګین اوست ایمان روړي اكنه راکタミン باه اوست جو جنہ بغفور الرحیم هم دې چاچې په اخلاص توبه ایستنی دا غوډه طره دا مشتا رن ماشي په غفور الرحیم دې ولما سګه دکل چې څوډ شو ان مسال مسال سره نو غصا اخذل الوہ تفتیرا او چا چکړې وی کتل مطالعه رس سړې 64 مطالعه خوانه ورکې کنا مسال اسلام صلی کله جیسو سو اسے کی نستع غسئے سڑاشوا ڈاکٹر آواز دے کتاب خبر کی رحمت دی پر ہا خلق دے اللہ نہیں دی نا بدلری کم خلق چے نا بدلری آغا خلق دے پار آسمانی کتاب ہدایت تے رحمت کے کتاب بغیر پر عذاب دی ہودان کہ انابتنا لذيذ او انابتنا لذي مسال صلات و السلام سراچه چې وعده کدیوا چه ده ملاقات هم داگه ده پارا او یا کسان منتحب کدیم مقات من را چه شیشو مقات اگر تاکل وقت د پار د ملاقات یا ده د ده توبید ایستلو اگر مقات تا اگر تاکل وقت رال الخواه یا کسان فلما آخذ حلت چرا بیا مسال صلات و السلام او مسال صلات و السلام تا جوویل چه نلانو مین لکه حتو نظر الله جهرهن مچ الله توه کار نه لیدله ممچ نه لیدله ستا په خبر از مونږ باور نه نشي باور مینه نشوي زنه راغل آه ته کنا سورہ بقره یو دا غلی کنا او ثم عفوا انزال کنه دی ویله آفو وګړه چې آفو وګړه د دې ته چې د دې تجزاله په اړه دي چې استا خطه سيڅې شي باغ حج خلک ځکه نه توبه وځه توبه جایزه باندې کیږي د حج پرشانت جوال تلار او یا کس د قوم په نمایده کې تلار استا څورانیو کو استا څوره به یادتې بلاپ بسم الله وینه وې مسالم دي رسول دې دي زالمون خو دیر چې جنن سره ډیر پرځاپ کړی دی زګه په پیغمبره صلی الله علیه وسلم تر لوپ په بتوري صورت کې دا واقعه ذکر کایي چې ګوره مصالح صلی وسلم څومره تکلیفونه غواله دي او تان دغه شند تکلیفونه برداشت کاه نه ولما خو زه ته مورای شه د زلزلہ یا شافت اوازه دمال قلو وی ربا او شیده کستاخوا ہوئی تاب حلا کرده ازمد مخینا زبان اصلا مرک کرده او ایا حلا کرده او ایمانگر تا بی ما پا آت سبانی چه کرده ده دا کسی بیوکوف و خلکون طول خوبا دخصیب باده نی کرده او او نبا طول دا خبر کرده اردن اللہ جا رکن لوگو کسان ویلی بیوکوف ده واجنه اس طول چکنون جنو گرفتار شو این هیا ایل آفتنا تم نده ده دا مغر استا امتحان ده استا عذاب ده گمرا کرد دیسره مان تاسو او جال پاج استغفر یا الله تزمن مددګاری فاقل لنا وباخنا راتو رحم وکوان ته نو واجب تاسو ته بخون کی یا الله په توبه تعهد ګنا مسا سم نه کړي قوم کړي او نه کړي نو برح نو سره چې دا وقت, بنا, وقت بلنا في هذه الدنيا حسنا او لکم انده پارا مقرر کاز منده پارا پدیج انده دنیا لکه هم خوشحالی یا حد اقنامی وفی الاخرت یا آخرت یا اللہ بغم اللہ خوشحالی راکی او راکی انا حدنا الیک یا اللہ منده توبا واسطا تا حدنا الیک ده خونپنا ماندگی کی دا خبرت ایگا انا حدنا الیک اے الیک امام بخاری مانا پڑی قال او لازم یوشي وزما زبورہ سما دغه زوب چار پيژو غړو او رحمت زما فرہ گیر شهنا خود دو دنیا د ټول چذونو نشيږننه زما رحمت سره فرہ فزر ات بو حاضر دي چذو واجب کما د رحمت هغه چار پاج تو پرېزګاری او زکات ورته هغه خلک له دا چذما فایتون بني ایمانلری په اخرت کې چغنه رحمت خاص دي چار پر اګه غوبینانو لپاره دي دنیا رحمت ترغیب ال دا دا او داري تباد من الله طرف ته ترغيب ورته الذين ايات تلونا رسولا هغه سوچ تابیداری کوي د پیغمبر ان نبيا چ نبي هم دي الوميا او ميه هم دي الذين هغه پیغمبر دي چې يجدونه داخلږي ني هغه لرا او هم يغالرا مكتوبان دغه صفه کلی شوې دي او جوس را کو تورات او انجيل کې تورات او انجيل کې هم دغه صفهونه ممی دیو د محمد رسول الله شفاله پر کوم ځای کی تورات چستا په انجیل چستا دی په تورات چدا لیکل دی محمد ابن عبد الله مولدهو بمکه محمد ابن عبد الله زید پیدایش دا وکم ځای مکه بو وی تیبا او زید هجرت وکم ځای کی تیبا بو و ملک هو بالشام بچی وکم کی په بچی وکم ځای کی په شام کی بقایا ملکو بشام ملک بچي بچونکو پریشان کي وي ليس بفجن ولا غليظ ولا صحابن في الاسواق نہ ده او نہ بر اخلاق کي او ولا صحابن في الاسواق ان په بازارونو کې چې چغې ثوري وي بازار کې چې چغې نه وي دا د یو ملت صفات دی بازار کې وځنه وي نندنت دا مسلمانان زگی وای روزلاندو وای څنګه کېلاندي بازار چی لیسا بفذ ولا غلیز منا صحابین سلا سواک الله اکبر دتا ولا متزين بالفحش د محمد رسول الله نقشا دانل چاګاګر نن کن ظلماری چا ته کنزلی نکای او نه پوجي به ده پوجي به بخاری کی راځي بخاری کی د پیغمبر ساتو السلام صفات پتورات چی څنګه په تورات کې ویل دا چې امر بنوسته تاسو وګورئ چې عبد الله محمد رسول الله صفات په تورات کې ورسلو یا ایها النبی انا ارسلنا کا شاهدن یا ایها النبی انا ارسلنا کا شاهد المبشر ونذيرا وحرزا للاميين ايته لبراست صفات د شاهدي مبشر و نذری حرزا لیل امیین آمیانو تلار خودون که دا آمیانو چکندینو طریقہ تلار خودون که تی حرزا ساتون که کنه داری دعمال آنتا دی و رسولی تزما بنده و رسولی سمی تقل متوکل ماستا نمی خیده چنم نی خیده متوکل الله تو باندې ځان څارونکې سمې توکل ليس بفز ولغلیزم ولا صحاب في الاسواق دسه وای خويده او د چګمنه الله یاد فرسته یا د بیسیا ولا چنیا خو یا فر ت دفقې نه پد تبد سرا بځکه افقې د رغزري کې استا په حق باندې چې کلام له استاد کا تو مطلب راشې لري لایات بذوالله او الله اوې زبا نه وای نرمتا تر هغه وخت پورې حتا نقیمه بهل ملت راوځا تر دې پورې چې دا کوم جن یو کېړلی دا شرک او بدعت او د رسمونه چې عبد ختم کوي نه تر هغه وخت پورې چې دنیا نه دنیا نه او وایي کو لا اله الا الله کلمه بووي دوه یفته به اي عينن و ازانن سمن و قلوبن غلظا راځي سترګې و کولوشي او کاڼه نه غوبنبا و کولوشي او دارنګه غبن زونه به کولوشي دا چې د پیغمبر محمد رسول صفت په تورات کې دالي کېږي د دیو ما سیفات نو د دیو ماته فرسان نهارې و ربان لیلہ دشتي څو دشتي راهيبانو د اورځي شاورانو دورج اتری مجاہدین او دو شپیر راہیبان شپیر تا دربار تولاری اوجاڑی یا اللہ یا اللہ وی او دورج جبنیل شاہ سواران بی محمد رسول اللہ ومتیانا سپت داری خب تولار کی برادا سپت دے او دا سپت ہم پتولار کشت دے چی سیوف هم علا واتقہم واناجیلہم دا محمد رسول اللہ دو امت شفت او پیدیزی بانی باتشیویے سیوفهم علا عواتقهم توری با کم زیگی توری yeah. با کم زیگی فوقو بانی بات سپرو کی تورا واناجیلهم فی صدورهم قرآن با قیاد و یادی و تلاوتنا با قیدا غصی براوانی سیوفهم علا عواتقهم في صدورهم داد محمد مولانا مشودذر سے ویلی کہ پرنے دغه اخبار کی نکلی چې کم سره چې تورا پلاستی نه راغلی چې نه راغلی تورا او جہاد تصور د چا نه د محمد و رسول الله ورسله دله نشي د پیغمبر زموږ ورسله دله نشي او څوک چې د پیغمبر ورسل ځان ته وای نو هغه بخمخه چې د نه جہاد سره بطالو لري او ملک و جن چه داد او جون چې د نه د خدای پلاستی مرغ او جون دا چې موږ نن د جاتو لا شریر نه وعد له ما استطعت من قوه او نن زوټونکو نه دي ساي با جوازو نه جواز ما سه په توپه غړو ها ها چې صلاح غټه صلاح چې کوي د جنڅو تورو وسر با نو صلاح هټه صلاح اوګه ما چوغونده اودارنګ چې ګمډنه امن جنې خښو ته وای آقا چکم جه تایف آقا غرونه چه درزولهو لرزولهو پیامبال اسلام آقا منجنیک توپ نو نصب کرده پو تایف بان استعمال کرده اوالا توپ چه پده اسلام کی استعمال کرده اگر کم توپو منجنیک نسبل منجنیک علا احلی تایف اوگو تا دیوالو نو غاد کلاو نو کنا آل پیامبال اسلام چکم جنو تا شی نصب توپو تا نصب منجنیک آقا تا منجنیک مانچینک پرسیلا فزدی اغانها دا بجورا کړی ده او د زو څومره خسته ایمه په خپل باقېسته دی یو درس راځه د مور ټول دی والا لای دا باخه نه ایڅه مانچینک اووازه څومره خسته ایمه نو اید الله ستا ما ستاتاته الله بو تکې دا وای دا مولانا محمود از از خبر هوا اکبر ورته څې وسوي چې تورات تو او دا خبر همستا یا مرهم دل موضوع سے توخر کارون باندې ونه منکې د برابر باندې و یحل طیبات او حلال حلالي ضد پره پر پا پسونه حرامي ضد پر خبيس متر دي زاد اهل حرمت کوي ګني محالل محاجم څو ملې کيا ومره سم نه دي خو باچې اظهار به تکي الله بو ته او پیغمبر باکر کوي خلقوتا حرام ولم او حلال ول د خدای تعالی حل خدمت د خدای تعالی په ويذعوا غرزيد ناغ از درن درن چيلتي ولا لا لا توكوني داغول پر بني سائل بانديو پسالا چوتير مانرو دي پكوابات بني وا ضرورت ادي تعظيم kia سرندادو كي واتاب نور الله عليه اون في زمانه اولائك هم المفلحون قل ويا ايها الناس اني رسول الله والرسولين دار ما لا بر نگ و میت والجولمن قول الله کئی فامن مان و رسولی دا لیکنا پڑھنا ہوتا نوځدا زګو تاوبې وای ایا میوته زګوي چې دا معصوم دی لکه مرد د خټنه یو سره څلیا د مرد د خټنه چې ساده راوزی تر بلوغ پوری معصوم نه کوي نو منصوب بسی اوما منصوب دی مورتا مطلب دا چې د مور پشان شان د مور د خېټه نه چې څنګه ماشوم راوځي ماشوم د قرنګرام ماشوم دی الزیو منو بالله هغه ټمبر دی چې باور لري د الله تو ذات صفات وبان دي د الله کا حکم وبان دي تابعداریو کوي داغه تاس بالا اربع بمایه تابعداریو کوي داغه تاس والا اربع بمایه ترغیب شکر شیلایته پای مان در الله ترغیب لایته پای باز نموسا اسلام دا قوم نایو دونا بالحق حق بیانی خلکتا یه دونا بالحق بیانی خلکتا چشی بیانی ردو ابن سلام و داغی ملگری وابی هی آجیلون پر دی حق سراباد را دراد انصاب پیسلی کولی باز نموسا و من قوم موسا بازشتا دی دا موسا اسلام پا قوم کی داسی چوکن وقطعوهم 13 سبطًا اما فريق الا الله توتل توتل نبدلا دولس قومنا دولس قبائل بني سايل ودلدي و او حينما واحيكم صلى الله عليه وسلم ذلك الصبح تقوم داري ان يذرو هذه اساسه فلا مسره الحجره ذلك فانبجس منهم 13 دين و يبيد هر طیفه مشروبه هم اخپل گودر بانده اخپل اگه دو بوز کلو زی هر چاده پتولگیده و زللنا ماسوره که پیو بانی وریز ده برنه نازیو که پیو بانی منشار و ماویلیو تا کلوخر ای منتوی بادی ما رزت نابن پا ده و ما زلمونه دی خلقو پمون بانی ظلمونه که ایچ ظلم پمونه که كا. و لیکن کانون ایکن و دیوان خوزم اخپل زلم بانی از دا كي من حل من حل حتتن حتتن. سره. و اذ قين لو مش كنوا هال زقريا اوه کی چویله شیدو د پاد جدا کلی کی وکلو خریب نه له منا دار نه هیڅ شیدو کومهږی وای حیتتون حیتتون الله جنبونهونه ورجه د سو وای و دخلو الباب سجدن ننوزه دروازه بیت المقدس تاریخاته سجدن ته تابعداري سره بخنم تاسو کوستاس غناونه نزدې چې زیاد وکمند مشتين نو اغا یا اجر س... مراکه دا کوم ملاته ورکنه دا تا ترتیب نه هوځنه ما هوه ما ترتیب ما هوځل نه دی سمازيدو مسیلې فبدل دا ټول چې دنه وقته ترتیب سره دسیو وه یا دنه چې دوي چې کله پوره ول الله بول عمان ځې ښه فارز کوي جهاد چې جهاد چې کله فارشو هغه چې دار افر ایذ ا انت ولا بق فقط رانه ها ونا قائد مون بدل تناسو الله تعالی چې تاسو صالح قصد ته اشاره است د ته اشاره په جهاد چې ارشاد دی په دې میدان چې څشه لري بروریزم سورهم شو من سروام راळे ټول په دې دشت ته کې شوې دي دشت ته نه باندې کله کنه هغه ملک چې فتح کيده نو فتح شي نو داولت ولې شو چې ننوزای په دې سره پراجزه سره روستو روستو روستو لار چه او دا چه کنو نواقع پیگی جو چه نواتلنو حین تا تونو او پو خرپوزو نواتلنو نا اللہ زالی مانو نو فعر سلنا علیم رزا منا سمای مانو یعنی که سخت عذاب لکا زلت شو خواری شو عزمیداری شو بی عزمی ما کانو یزنی من فسابت دارچی بیو ظلم کون کون کون بلقی سر ویسا لهم تاپوزو حلطی <اللتی> کانا تغوا حاضرت البحر دریاو غاری تران دریاو غاری ترانو ترا ایلا نمی کلیو یا مدینو آیا چید انم مدین اگا ترکی یاد تبریا خلق برتوئی آیا دا یاد احمد رب دے چره ایناونا در مدین پمس که چکننو یا بل کلی دے ار کلی چیوی مونگی چکوو کو لبنی شیل یا کلی دے دریاو غاری ترانو د سیاذونه فسبجعه واغي جو ترجمه کوله د خالد پور رمضان تنه ولوکي هغه وکي بلاتره هي تر ماان دړي یو مسل ته ما هغه ورځ د خالد د جو شوران په خکارا ډول سره او هغه چې دی په خالد نه جوړوله مطلب خالد ورځ بنو ته جو لا تعجب نه براست نه دخل امتحانو کذالک دا قرنګ نه رومنګ امتحان کول په جو باندې دماغ کانو آغه میان یولو شینډه یو یوره یو یوکا سوته یوکا سره د بیا بغا ته وته دمازه یو لختې روښته دا او بیا دغه ډګل جوړ ک ناګا د ارشکنه میان براتره کنه مخانه او ډیر ډندو چې تبراتله راتلو ډیر کسانه د تبرات د بایان براتلو په دی دغه ډګل د یردان باندې جامه کېدل نو او رو یو ګټه بده خپل سره دشي واڅو د لختې او ته مې نه وایې سار شو کنه به ته دوا ټولار هو نه و بلورز برابره راوچات کو आवाज یو دشي غمال کړي بیا بلور بل بل بل دشي خبره عامه شو بیا چور شو را شو چا به څنګه نه دسمه او تاسو بیا کو کنه او د الله په حق ته او ګوتا او مې براغه دی الله سبحانه دشي پزوره به وښتو مې هو او بیا به ما کویل زه بلورز برابره دشي راوچات چا پټا دا د امیتہ کونده چې اوتوه وي نو ما نیول راځي شي هه چموږ دوی پر روان چنګد نو دا به تکته هغه بل او دوی بدن تکي دا به کونده مضبوطه کړه او د لورز برابر نو چت دی نو تبه جلا کډ اولي د ګور ما عبد الله راز الله چت کړه د لورز سره خلیفہ رسول الله جو چت کړه دا مې دا هیلي کله چوشي درېدل شي شهاب او انهي عن المنكر والل سو نهي عن المنكر والل سوشو و يره نهي عن المنكر والل نو ګره خړېل چې دنه د سيده خوښ کیږي نهاله کوالي نهاله کوالي و نهي عن المنكر او چې کله دا څنګه د ګیره خړایلې وې نيکانه اوسره داندې اوسه دیسه په داندې پوس او څو ډګونو ورکی او دغه چې وباسي پوسټ کېاس بیا په خپل ژوند کې ګیره نه خړایي دغه نه یالمن کار د سوا دی او یو ملګری چې واقعا کې مونږ ته ویل تا چې صفا خړولا به نو په ځنه د راخه کندوبانه یاستو وې زوخه ته سوابه د پونار سره تعلق لري او څه نن نه دي چې چيرمن ولې میامو د ليلونه میاو او او یو زبردست سړې وو معتبر دا غلا کې چيرمن نو ما هوزو ویل ته طالبان می وایي ونی و ته جو گورا ماوسہ دان گرنے فراویدہ ہاں ما ولی بے عزت ہے ولی شرمے انان ما, ما جو گورا غزناوار نہیں دیا انسانان دی اگر دنیا بیا مل ما دگر مل فرقے اتے پاکستانی سارے کنده انن کا اجر پوزور دربان فری سباب بیا کرے نو ادی ونی تے غریب چنند اما پھٹکڑے داسی روان دے چراسرے چول تا اورے جو اگل طالبان ای مونسې د کوندنه شاپو شوزم دا سره انور مونسې ای مونسې چې تاسو زړه جگونه عامره بې ماروغه ولا ګاډی نه کله کی مې کینو ما کې دا چرې کی نو کې رکھلې او دیو ځنه نشي ما او په دې او ما دا پرني کی د څه تا نو کم څو لا چې په واره نو کاردان نه نه کارواله ګاډه وګاړي دا وګاړي مې غواکي ګرځېدو د چرابل ودا څوبګې ګاډې منځو سړې په کې بولسونه ميدان یې ما دې وې خخلي بیا دې مې ما وې خخلي نوځه وګرځو وګرځا هغه چې کوم د نن په پیش باندې بوځو دغه چرونډه غته تر کوم بوځو دو دیورې نه ته چیرې بیا د چمیو روزوا او جمعات نه ما یا ولي تا دا اون شاسی نیویدی وی پشرمون از که وشیر میدونم چه ترالم کنه ما دا پده و جزپکی وخازه ای ما الانو <سؤال> تو او ساریدی وی چه یو گرخیره نیش در طول گرگرگیری <سؤال> جو زپکی گرخ رو موخدا مقبانه پتاون چه کاما ما دا خدای صواعده و کنش دوباره بازه گره و او دوباره بگیره و نه خرو دا هې ماده مالي ماوسو په کښنه چې داسې موږ زغراو کوو ماز تری انسان انسان نه ځان خبر په چې انسان څه شي ته وي سړی څه شي ته سړی څه سړی ما باندې نه ناراض څه رہی نو د نه یان منکر ولاړې نو څوک آسان دریو ډالې شي یو ډول واسه با و چې څوک او سوگ بسع که دی چا ده ملاسته واد ده می پاتسه آئی ده نای شد صورو تا ملاسته واد چا ده می پاتسه آئی او سوگ بسع که او او دلوها چو ده فاشقان و ده کعب یک او بلده لقون مجایدین ونو نحیرن ونو کروالو دری دالی ویس قالت او چولی وڈال مینوں دجیو نا یمہ چاڑو دنا کومن ولی واز نشہت کہ یا قوم تا چہ اللہ باغر کی کرنا یو ار براذرز بلکہ نوتہ تا شتی ساتھ دا اذمن جی قالو ویلی ج ہت ترسو دا امر بالمروف نہ ال منکر ولو ویلی ماجرتن الی ربکم دایم روزیہ آتش کو اللہ تا قیامت کی ضمن بہو درشی نا اجر ماجرتن الی ربکم زنم دعا محصا دیدی. یو اپنی زیما پاری گو اول دنگیه مسلمانانو خیرخوایی کاؤ دیدی خلق کو. آسی نیچی عذاب کی گرفتار نشی سباله فلما نسو کنا چا یویر که یا پریخسته ما هغه خبری چې زه کربی پنبر کول کله پرې سره مخلاص کا کسان چې یو منا کول بدونه واخذنا الله من ظلم وامنوا کسان چې ظلم کړو عذاب نو امید کول سخت عذاب سره بما کان یو سکون فساد دغه دیو فسکو طریقه دا شی شو دیو مانیو شروع کا واز د چې کله کله کله بل شو په 5 دغه نه څوره د پښتو ګوري د دروازه نه کولایږي یو د دې کلا نه د دروازه نه کولایي نو په دیوال <سؤال> واختل چې دا څه کیسه ده جلال نبي رسول ټول او د یوو په نتیجه نه کړ چې دا څو اگر شاد ugyan تی جن خلق او رازیز ما صاحب الله کی خوزه اعظم صاحب او چلی جاړی او دومره اوکه هم پی مدام مسلمانان متوی چې نو ده تا نو انجدا کار مکووی منګه خپل وسناو کړه دریو له پاسا د لابن اباس وای چې ټول دا غو نسل خدای ختم کړو او هلاک شو دا نسل نه پاتی باز غلط داوی دی دا شاد ugyan می نسل پاري شوی دی غلطه خبر ده دا اقوام مهلکه نسل خدای ور کړی او طاد شدہ شادو دغه منو یګی دغه دی ائی نو خلقی شه او خلقی شه دغه به یې څیر اگر قرارونه خوږه چې شه شادو نو دریو پس د دې نو څل خدای نه لګی الله کلام ما تو ار ګو ته یوځو ګرمن هوا خبر نشه منا کړي شو دي نه ما ولجو ته کو نو شادوګان شادوګان خاصين ذليل او خار دای شادو ولي شو شادوګان ولي شو ها شادو زده شو چې جو هلاکول نه الله په حکمونو کې دا شادو هم دې را رامي له غاه له نام دې صح چلي له صاحب برابر شادوګان دې چې په دا دا جدينو د هلې په وجه الله یې دا وش دغه و دیو امت کی بامده کسی حیلاناق ساری تیدن سو بشی شادو بشی و دنیا کې نا بو را قیامت کی و ایست او اغا وقت نا اعلان کرده اللہ تو لیا براسن آلائیهم لیا براسن آلائیهم حسن بسری دلتا یو معنا یو یعجبا گوندی دوا خبر کرده دا پریده کی حسن بسری دلتا گره دا مایی نیول با دیر لوی جرومی کده مسلمان وینا تو يقولو. کرم یو با دیر محترمی منعزز یاللہ تا ده انسان وجل با دیر دا غلری نو چه کلا یو سڑی یو قوم چه در مایانو بی زی نیولو دو وجه نا شادو گانچی نو بر ناکه چه در مسلمانو وینا تو دا غلی با نوځکه وای چې والله زما د خدای قسمي مال او مهاجر هیタニ بیازمند الله مين دموئ قوم مسلمین زما د خدای قسمي د میاں نو خدای پرې زوم نه معززه نه ده لکه څنګه چې د مسلمان وینو الله تعالی معززه او قیمتي ده خو یو سړی چې د مسلمان وینو ته یوول کی کوشش کوي په شي ور کوي هغه به ونه شادو بنیا ها که دنیا کې نه نو قیامت کې و با ورځ کې نه کیږي چې تاسو د یو نړیوال تربجهانم کې شئ کی راځان خاصې او استاز جن ربوک لایا بر شن زب مسلات کومه په دې باندې سویل قیامت د پوری من هغه چل راي سو مهم را شي بجو تاسو عذاب قیامت د پوری بد عذاب عذاب دي تا رسې څنګه به راشي چې بیا بچاګلی پزورا څو سپېړه به ورکی یا څوم مه سو آزاد دي قیامت په ریبه د شې زمو صلادت کوي جزيه خراج یا مسکنه او دغه قتال دا په دې باندې دا به مسلط وي خپل مس کی جنگونه یو دغه چې ګنن نه جزيه دوا او دغه شراج غسل لري دغه مسکنه او غريبي تلور دا شو آزاد دي او دغه يهودو صلادت دي او کته چې نن او څنډې دي د مسلمانانو او او الله تعالی چې نه په خود دلتا مسلمانان کی مسلمانی نا دے پادشوئی کنا ارمان دا دیچه مسلمانان کی چوئی آخشان غیرت پیدر امار فاروق و جلان ہو نو بیا با دیئی یهودو پاسر کڑی یا دا ظلم کڑی وی اینہو لغافور رحیم وَقَدْتَا هم هم هم مَا هُمَا تَسُّو نَسْمِكَرْ پَس مَا كِيُرْدَلِ وَدَلِي مِنُونَ دِيونَ سَوَي وَنَ نِكَانَ عَمْشْتَا وَمِنُونَ بَعْدُونَ ذَلِكَ دِيونَ عَلَى وَنُورَ عَمْشْتَا وَبَلَوْنَا خلیفه شلده و نرسل خلفونه و خلیفه نا... نا اهل خلیفه نالایق خلیفه ملیان نایتس ملیان لارل او رسل خلاله اه یو چره خلف فخلفا من بعدیم خلفون ازوارو صلاة و شهواتا فصوفا یو قونغا یا شتی کنشتی یو ده خلف یو ده خلفون ده دوارو فرق ده امام مداریک و امام نصفی یو خلفون ده یو خلف ده خلف خی جانشین تا وی او خلفون چیلی ده غلط جانشین تا وی خراب جانشین چیوی کنن پلار پزه نا اهل زوی اغتا چوی اغتا چوی خلف او چه خلف شی اغا خزه نیون چه خسره ده, ده پلار پزه خسره نا اغتا خلف خلف پا فتحه ده لامسره او خلفون چه ناکار زوی اغتا خلفوی اللہ اکبر دارې بلې مسئله شو حرف اول څوک ده وارثو کتابا د میراث د کتاب میراثو ته پاري شم لاخل شو وارثو کتابا د کتاب میراثا واخذو وارثو کتاب چې میراث کی کتاب واخذ کړه څه چلی وک یاخذونا حدازا هؤلاء دنا اخذل با ساز سامان د دې ژوند دنیا عرز عرز عرز انسان باندې چې پیخيږي زیرا المال وغادن و ال... المال نندل و رايح مال څه شی مال ماذرا جذ ماذ زوتر کوي شزي را जीरो نه ني سبا نه بل سبا وي بل سبا نه د شي بسي زار د دنیا لیکن لذي بقاي ز کو تا دیتا ها زل در نه دنیا ادنا تا ولي ادنا وي سامان د دنیا دنیا ته دنیا ز کو وي شيا هني دي يا دني دنیا دنیا دي شرق ال و قرار دل اقضاری. یا تالیبا دنیا دنیا دنیا دنی ده دنی دنی چه مانا؟ پریووت شه کمزور شه پیاری بلکل بی قیمت شه ره زنیل شه ره کم کنه دنی مانا بی خیر زنیل کم در ادنا کمزور شه ویا قولو نا او دیو ملایانو تبوی چه دارشوات ولی اخلایی دارشوات ولی اخلایی آقای توبا <inequ> باو باسو کنه سیو فروله ما زرده چه باکنه برو ها راتو خريشي الله غفور رحیم ده الله زره الله ثور رحیم ده خیر دې روسب توبو باسو خیر دې دایو زل چې یو شورا وام کنه او بیا به خیر دې تبو کنه بیا به توبو باسو ما سیوفر لنا وای چې هم کله بچرا ده دوباره بیا یو بل پیسېرا بچرا ناغه چې ن توږه صبر کا جدا و اخرم کنه جام کنا. نو بیا نو خم ورشن کنه نو بیا با توبه و الله غفور رحیم ده یا خزولهو بیا بواقسته و یا تیم کلا بچه راغ لدوی تر عدد زنیا و سامانه مطلب پر حکم کی رشواته ایم نیجوزیوی عدد زنیا و نمزاد چه اه حکم کی چه پر قضاوات کی رشواته نو بیا بچه دوباره یا بلا مسلا براله نو بیا بواقسته اللہ وی علم یوخز علیهم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 تاكولا مالكم بينكم بالباطل وتدرو بها إلى الحكامي لتاكولو فريق من الموالي الناس دا باللستش پاورد سردلستلونة سرد پويدلونة بيام داكاركم ودالو آخرت وكورد آخرت ورد يهد خلقه دو پارش طور پریزباري كي افالو تاكولون ولی اقل ننكو منا دل تا حس كلا پا تورا كدا مسلا الله بتا تبقى نكي سرد اسراد علالماسيات نا اے الله په تورات یو اداره مازرات کړه او چې تاسو او عباشي دا كنې کې تورات کې لیکل دي الله پهګه چې ته پدې کې امشوال یو کاوز به بخم نه نه نه نه توبه چې عباشي بخم به تورات ما ده خبره کړې افلاط چا ته ولیا کول نه کوي ولذینا ما سکنا کرک منګلي لګې الله په کتاب باندې او رښو د او ظلم جاتي نه دروغ نه نه وي واقاموا الصلاه ودري من دون اخلاق الوقت کی پس شرعی اصول سرا سره سرا چنه من مضمون کوي ان الله نجو اجر المسلمين زنه बर्बाद مونږه نه बर्बाद او هیڅ کله اجر د دغشندنی کونه بندګانو او جوړونکو عمل جوړی عقیده جوړی دا الله تو کتابی د دغسړی اجر عجر बर्बाद نبر الله وای قبلا کنا دا قباحت شو در شو د بدلموقباحت یا اهل دی یا اهل کتابی لاستون حتى تقيم التوراة والإنجيل سورة ماهيدة هي ترشو وإن نتقنا الجبلة وكما پرتك بديو مني غل فوقاندابو ده پاس قاننا وزولة تنسيولا كا جتوى چه تا سپر ده وصوله هون ده كنه سپر جو كده كناغه ده زولة وي وزنو جو يقينو كي جدارا قريوزي منبانده ما ورتوى چه واخ له اغا جدد دلدار كومت قوة سرا یاد كي اغا جماعت تاستا پده كي مقرر کرده لار اغربوا هدا تشكم و اخرج له خو ويخنا يستل باس دشي او منیک نه منی وصه ووس منیک نه منی حقای الله من یا الله ما دشي سجده وره دشي برابر رتوم په ترې راتینوږي تنا او داونه وږي او یو څر دلان یو څر او زه به يهود دشي سجده کوي حادثه کې شروي ووس دغه سجده کوي دغه يهود د ویدا دشي سجده دشي الله په دی دی په واجب باندې مننه او जबाब دي کړه جوه نو موږ چې سجده کوو پوره تادیشا کو کنه هغه د شکرانه یو طرف ته شیداته الله تعالی موسی عليه السلام کمزې کې او موسی سم وخت کې الله تعالی وایي ربک می بنیادما اغوا حیات ساتي چې هغه سترب ګرب صاحب می بنیاد دمه زده یا دغیر شانه چې شي راوخستل زوریه ته دغې بچي واشه دن ګواهان کړه جو خپل ځانونه باندې پدې خبره مقصد دا ده یا خدای دغه مسعود والسلام دې بلانه دغې شان تر قیامت به جتص او ځامن ځتص بچي پیدا کتدون چې واغه ټول چې کنه نوڅه عالمی ارواح دغې صورت تصورت دسروسرو میگان راجم اگر او طول چه دیکن ورطاو خوز الجداست ازامن دی او اقا وقتی و نوائده واخسته اللہ ستو بی ربی کم نو قالو دیو طول یا اللہ تز منگ ربی چه تز رپو خوشی علی سرا چه چکم نیناسی دخلی کنا بلا ویلی دی هرچا هرچا چو ویلی دی؟ بلا ووس اللہ وی شہیدنا آیا اللہ منگا گوائی کو پر خبره اللہ وی انتا قولو ایو مال قیامت ایسینا چونو نوائی پور از قیامت منگا دینا غافلو منگا دینا خبرنو ما تاستا کتاب درولیگا پیغمبرامی درولیگا اگا عهد سابق ما تاستا در پیاد که بیا امکار چونکای این عنها زیادی اقراضنا یادی معرفتنا منگا غافلیو ای حافظ نسفی رحمه اللہ وی دا مطلب نه دي چې غنی عالم هغه دې چې سو نه هم قیامت پوری الله جل شانهو چې کوم ذات څو پیدا کولی دغه پیدا کیرو باسي چې بل څین روت الله جل شانهو هغه نه دا وداخل یا ټول ورکی عقل او د عقل د ونه هغه بیا چې کوم د نو غوہی په خبره وې چې کاتو سليم په صحیح ترخه استعمال کی دې ودا غوہی کوي کنه بلا شهید بل پروش دا زبان فارسی را اختراع ده زبان فارسی را شیدید نه زبان فارسی خو زبان فارسی او پخوا خلق خو کو چکل دنیا تراشی کل مولود یول درل فطرتی فابو یحیب دانی او یما او یناسران اغه فطرت ته اشاره ده چکن فطرت سره موشین پیدا کیږي و ايذا خزاغ واسخى خست ربك را رئيس را را دي الله پاک ده بني ادمونه ده چانه ده کمزينه بدل مين زهوري داوود ادم داود زامن زمانا داود زمانا دا روزامن زمانه قیامت پوری با ارزيد فلا دشان پیدا کیق نہ پیدا کی ذکر پیدا, پیدا شی دنیا تو وجود تراشی واشهدهم واشهدوا گواهن گرزه اغلرا عقل ور کول سرا معرفت ور کول سرا په حفظ ځان باندې گواشی اي يا طب البلي اده شي گوا الا سبربكم اقل پا کی یا زستا شراب نه ما اکل سره الله په غرب کلاشکې پری verbandi یا په دې کې دای اقرار خوستې دې یا په دنیا کې چې موجود شي هم اقرار کېدل شي زبانه حال بشي یا الله وی دا کول میدې پر دار کټې امران میدې پر دار مې قیامت چې ته دا وناوي شي الله دې نه خبر نوما یا هو أو یا بتوي ان ماشرت اقن شرک از موږ پلاړونی کبوخه امنګ وكذلك اتى كشدان وفشل اياتك التفصيل بيان واياتنا ولا لهم يرجون غير طارد داخلوابشير كل شرنا كفنه دوابس كده طارد الله وي ما جده طارد بیا بیا بيان دتاشت نفشل التفصيل بيان واياتنا قوم طارجي وابش ولا لهم شيء یته جون چې اخیرا ته ځي دا ته یو مزدګر د یو نو چې توبوې څخه اخیرا ته رجوع وکړه لعلهم یارجون مانزره د خپل بد نه توبو وواشي خرجو اله اخره شو کنه تل معصيون د ګناو نه راوګرځي چې طرف ته اسلام طرف ته قرآن طرف ته افراط طرف ته کم طرف تجرؤ ګرځي خو مطلب چې دین نه واپس شي داخلو یعنی دین طرف او درې یا اخرت طرف ته درې قران طرف ته دا خلق واپس شیل اللهم يرجون الى القران يرجون الى التوحيد يرجون الى الاطاعه نو دا شو کړه نو قران خودش جامع خبره کوي کړه وتر علی نب الذي اتينا هو اياتنا بيان كدي یو ملا غلط ملا در باکتل ملا قصه پشکی یو قسم تمثیل ورکه اللہ پاکه غلط مثال در اللہ تاسو در دغسی ملای انونا بچ کی اور در دغسی خدای پاو تاسو بچ عوات علیہم بیان کجو تا نبعا و اکرا یو کسا در اصدی آتی نا همان ورکڑی وقتا آیاتی نا ماولو ورکڑیو دلائل دخپل قدرتونو یا اسم اعظام تا ما خودلیو یا پی کتاب اللہ بانی ما پوی کریو یا حجید توحید بانی ما پوی کریو یا علم بی کتاب اللہ مطلق آیاتی نا مطلق راجی کنن رایی که بلون مبین باورا سر اولگو دمرا تین آگا اسم اعظام یادو آ او شیخ صاحبو اوزما صاحبه داد چون کلا بچه دیگه گفت وکنو گفت پاسی که دا بل رومی بن باورا بل رومی بن باورا چه خلاقو توی کنن داگه شیع بل عمی بن باورا اکی بل رومی اکی چه بلاو توی نو او یو شیع دی یو شیع دی شیع رو ندی دا دیوی در مالقاو دا او زومګره او دا مال کو مصالح راته سلام چې کله په غو باندې جهاد لپاره ورته نو دې قوم دې ته وویل چې تمنته په اړه خدای پالت شوه نو کډر او کډر چې کی بلشي چې قوم باندې حمله ونه کې دوا د شو کا هغه کمبست هغه پیغمبر دې ته امباده چې خیري قوم مخزوق کافر کیږي ما پیغمبر په چې څو خیري پیغا شي کافر کیږي نو تاسو ما کافر کوئ هغه لاړل دا هغه داوی چې کومه خلنه وګنه هغه نه چې شي لام دیو تعالی بیګم سی تعالی دلخه قملی تعالی بیګم سی تعالی بیګم که څو غړکړي یا خبره هغه لاره دا بیا نې دراږي بیګم چې څو غړکړي نه دا بیا لاري دا چې کندې شو دارنګي دا غټان شو دا د خزي ډیر مانی مالي چې ته خپه نشې نو مقصد چلوي شي خو شي مناسب پولټیکل سیب خاصيب نوټ سیب ليدرشيب د دغه خزونه دی او دغه خزونه منیا نه هغه شي چې موږ په خلک کې اه نه منیا څو منين خلک د خلک بندګان دي نن سبا ټول کنه او هغه زمونه کوم وو داشان دي منځه خللني تاسو وکړه نو سوال او خبره مکرې مکرې اونې جړا جړاش وځنه زمو قوم بغرقي زمو اور نه بغرقي یو تو په کوي یعنی دعا اگای اخزی که نا از که پرگیم از دا کپر از کام زمان زمان نشده زمان او رون ازشی از از هم نم باشی اگای خدا نو خدا نو خدا تاویلی کپر شویستنو نو مسائسات و سلام دا تا به خیرکول دیکنم نیتو پویل نو اواتا قامتای رازه رافشی بار الورزی تاوغزو سالتا به دران کهی کنا نو درځ کې نو دا وې یع الله بوګه موسی صاحب باندې په یو الله بوګه د ازم قوم تباور واسي خېری به تاسو را ګرځیدې خو ګره با د ریوازو کې دام راځي اسرائیل دی ولر علمو چې دغه خېری او تکری موسی اسلام تایم زکه به دشت ته ته